Bona tarda, són dos quarts de vuit i esteu escoltant Ràdio Metropol. Sembla mentida com en unes setmanes pot anar amb màniga curta i de cop i volta hagis de recórrer a l'efecte seva, és a dir, samarreta, jersei i jaqueta. Però això és l'octubre, que sempre ens sorprèn amb el temps, que aquí més qui menys cauen en el parany de no creure's el que veu per la finestra intentant-se fer el mil homes, acaba el llit amb una galipàndria exemplar, tot per recordar-nos el proper octubre que la tardor és molt bonica, però també molt inestable. hovies dimecres 21 d'octubre de 2009 i que us parla Albert Segura en el quart Radiometropol de la temporada. Wow. I una d'aquestes sorpreses és la decisió del jutge de no enviar la presó a Fèlix Millet i la seva madreta per tot l'afer de la presa de pèl del Palau de la Música Catalana. Norma Vidal, molt bona tarda. Bona tarda, així és. Ara sembla, però, que el govern ha decidit que a través de l'advocat del Consorci del Palau recurrerà contra aquesta decisió, que ningú ha acabat d'entendre perquè, a més a més, els ha deixat en llibertat sense fiança. A més, la Generalitat ha decidit modificar la llei per, com a mínim, poder retirar la creu de Sant Jordi a Millet. I a casa nostra, l'Ajuntament ha prohibit veure aigua de les fonts naturales els del municipi. Doncs sí, cap de les fonts naturals del nostre municipi on doncs, s'han pogut extreure el mostres, regeix a aigua amb condicions de salubritat perquè permetin el consum humà, segons les dades facilitades per la regidora de Salut Pública i Consum, Mari Carme González. Fonamentalment per la manca de, de pluja, per la manca de pluja que fa que l'aigua anem a llimins, que estigui molt, tot a nivells molt baixos i amb la el qual els que són els que hi ha i si no hi ha renovació d'aquesta aigua doncs surten molt més elevats. Fonamentalment per la manca de pluja, els estudis s'han pogut fer sobre les fonts del Torn mitja costa dels Capallans i les basses de Can Riera i de Can Rocamora, i totes les aigües presenten una xifra de bacteris el suficientment elevada com per recomanar a la població que no en begui. Els propietaris les hauran de senyalitzar per tal que ningú que passi don't begui aigua d'aquestes fonts. I seguim aquí a casa perquè els veïns dels voltants de la C17 protesten pel soroll dels cotxes. Asseguren que el soroll ha incrementat un 20% des de que es va fer el pas subterrani i que les molèsties són molt grans. El dia 2 es reuneixen amb l'alcalde per veure si troben una solució. I també parlem de la C-17, però aquest cop al Vallès Oriental, a Tagamanent, on ahir va haver-hi un accident de trànsit. Si sí, els fets van passar ahir al migdia quan un cotxe va embestir dos Mossos d'Esquadra de la Divisió de Trànsit que es trobaven al lloc dels fets. Segons sembla, i segons han informat els bombers, l'accident va tenir lloc minuts abans de dos quarts de dues del migdia al quilòmetre 38 d'aquesta via. Els dos agents estaven fent un servei en aquest punt de la C-17 quan van ser atropellats per un vehicle. Els dos presenten politraumatismes i el seu pronòstic és greu. Els agents van ser evacuats en helicòpter i en i doncs ara per ara estem a l'aspirat de veure què passa amb la seva evolució. I aquesta setmana la notícia curiosa va de música perquè la banda irlandesa U2 emetrà en directe i per internet un concert de la seva gira 360 graus. Tots els fans d'U2 que no van poder assistir als concerts d'aquest estiu passat al Camp Nou, eh Albert? Hola. Hola. Podreu reviure la màgia d'aquest grup en el concert més espectacular de la banda en els darrers anys. El portal de vídeos YouTube serà l'encarregat d'emetre aquest esdeveniment al penúltim concert de la gira des de l'estadi Roswell de Pasadena, Califòrnia. Tot plegat es podrà veure el proper dilluns a dos quarts de quatre de la matinada, hora nostra. I ara que parlem d'hora, recordem a tots els oients que no hi hagi cap despistat que aquest dissabte fem el canvi horari. Així que a les 3 de la matinada haurem d'avançar el rellotge a les dues, tot plegat per tal d'adaptar-nos a aquest horari d'hivern. Sí, aquest horari que ho enfoscais tot abans, oi? Doncs sí, aquest horari que és una mica tristó, eh? Perquè tot es fa més que has de conduir a nit. Sí, oh, quina por! Oh, quina por! No veus els cotxes, t'estampes, és el que passa. Pobre senyora. Bueno, Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, adéu, Albert. Prometo estar millor de la veu, eh? Va, molt bé. Ape-li, adéu. Adéu. I per primer cop en el que va de temporada Parlem de cinema i no parlem del Festival de Sitges Sergi Calle, molt bona tarda Molt bona tarda, vull ja... parlar del Festival de Sitges, amic No M'agrada que parlis del Festival de Sitges no. Perquè fan una, dues, tres, quatre pel·lis que van passar a Sitges Ah, veus? Bueno, sí, parlem llavors del Festival de Sitges Què tal, com va Sergi per Sitges? No, ja he tornat, però ah, tornat les pel·lícules a han tornat amb mi també Molt bé Soc un no. flautista de marit, vaig portar en pel·lícules dan, dan, dan. Està molt bé i què dius? Que hi ha quatre estrenes mira, de la setmana que es van passar sitges com a, com a estrena, potser? Com a estrena? Preestrena, vaja. No, com a preestrena i d'altres com a reestrena. És ah. una setmana molt estranya. Mm. Mira. Una és, o sigui, parlem de, de la novetat autèntica, sí. que és eh, l'imaginari del doctor Parnassus. Ah, exacte. Vale? La nova pel·li del Terry Gilliam, que és la pel·lícula pòstuma de Heath Ledger. Ah, o sigui, aquesta ja arriba a Catalunya, no? Aquesta ja arriba a Catalunya, Val. efectivament. Molt bé. Una jo penso, molt recomanable, perquè a mi totes les pel·lis de Terry Gilliam m'agrada. Mm -hmm fins i tot les que no li agraden a ningú A més, aquesta és una particularitat que uh, fa un any em sembla que va ser, o sí, fa un any vas explicar-la i és que realment, quan es va morir el personatge Hed Ledger, van haver-hi altres actors que van encarnar aquest personatge, sí, oi? Sí, o sigui, col·legues del Hedledger van fer els o sigui, se suposa que el Hedledger entra i surt d'un mirall màgic uh -huh. no la vaig veure, eh, perquè estava top o sigui, va ser impossible aconseguir ho ja i m'ho invento per això eh? ah, bé. No, no, en... hi ha un mirall i el, i el personatge del Heath Ledger entra i surt no? i uh -huh. es va transformant, va com mutant va canviant i, i a cada una d'aquestes transformacions doncs, l'ha fet un, un actor diferent, Johnny uh -huh. Depp, Jude Law o Colin Farrell ah, sí? que van fer gratis i van donar els diners que, que van cobrar o si sigui, no van fer gratis, van fer cobrant els diners que van cobrar, els van donar a la filla del Heath uh -huh. com a homenatge i per, per, una mica perquè pobra Terry Gilliam <laughs> puguis acabar una pel·li home, no, doncs pues sí, eh per que podré portar de ratxa que bueno. Sí o no? Home, sí, abans d'aquesta, uh, va intentar fer aquella Don Quijote, uh -huh. que evident, bueno, que no li va sortir bé perquè bueno, es va posar malament el actor, el Jean Rochefort, que uh -huh. no. se van destruir uns uns decorats, va bueno, fi, un fill ja documentat molt interessant que es diu Los Hombres la Manxa uh -huh. que explica tot aquest procés. també, o sigui, vale que es posi mal, al l'actor principal, però que es mori. No, o sigui, no, per dues headlines. ja era un punt i endiu, bueno, vez, va estar ja. Sí no? Déu-n'hi-do. Doncs, bueno, aquesta és una aquesta, aquesta és, una, és una, una de les pel·lis. Aquesta és una de les grans originals que diu Parnassos, no és una traducció Parnassos, catalana sinó exacte. que es diu Parnassos eh. a, a origen. en això és origen tenen, diguem, això és com el tenen foc, a fa tot Parnassos, Parnassos. Ah. <laughs> <laughs> quin gran gag. Bé, Bé. Després en tenim una que ja no és tan novetat, però també va ser com una estrena així, sonada de, de Sitges. Uh -huh. bueno, era la, la pel·lícula sorpresa. Cada any hi ha una pel·li sorpresa, sí. que fins a última hora, bueno, gairebé a última hora no sap quina pel·li és. No? L'any passat ja s'ha sabut, és el primer dia, que era Ponyo, però bé, uh -huh. aquesta vegada era diferent. I era Millennium 2, o sigui, la, la segona part de l'adaptació de les novel·les aquestes del... Stiglarsson. Stiglarsson, uh -huh. exacte. En aquest cas, la xica que sonyava que era una cerilla i un bidon de gasolina. Era un títol fantàstic, i molt curt, i molt fàcil de oh, recordar. Sí, sí. i tenir en compte que en anglès és eh, la, la noia que somiava un foc, Veus? però bastant interessant. Bueno, no sé. En versió original no ho sé, però bé, aquí té aquest títol llarg. Ja és un clàssic, eh? però això d'allargar títols aquí... Bueno, però bueno, em sembla que ja, ja venia per aquí, eh? bueno. bueno, en fi, uh, pels fans, i no tant fans, la, peli, la, peli, la primera està bé, no ho sé, l'adaptació, perquè no la vaig no, no vaig llegir les novel·les, uh -huh. però la pel·li estava prou bé, un thriller... Entretingut. Jo tinc el, el llibre per llegir des de fa com 3 o 4 mesos. Ja, però és que fa mandra. Fa mandra. Sí, bueno. sí, I, a més, I a més saps que són 3. I eh? multiplica per 3, exacte. Clar, I sort sí, que no va seguir aquest... Bueno, sort, a veure, amb tots els però clar, i, si que aquest home segueix, i havia com 6 o 7 llibres. Clar, que, que... A mi m'han dit que el tercer va acabar una mica així, clar, suposo ja. que no esperava morir-se. No, no. No ho crec, no. Què haces mañana? No, mañana me muero, tio, no. No, no crec que n'és així la cosa. No, no, no. Bé, en exemple segueixo Això ja no és Sitges Després reprenderé el tema Sitges eh? uh -huh. En una saga que, que també és molt divertida Que va ja per la sisena entrega Saps ah, quina és? La, la Harry Potter? No, no bueno, aquesta em porta ja <laughs> mes, Per no? la sisena entrega, no sé entrega, tio. És una, una saga de terror De terror? Ah, la, de, la del grup aquest de música de Vic, com es diu? diu? Sau, això. Què vols dir, el grup de música? No és <laughs> <De Sau. laughs> <laughs> És inútil continuar. Exacte. Això ho hem d'haver després de la primera pel·li, però exacte. no. Però han no, han seguit fins a... Sí, exacte, Cada sí. Cada any. Em sembla que van dir que en farien fins a set. I després plegarien. Això jo vaig dir l'any passat i ho torno a dir, però, o sigui, prou. Ja no parlaré mai més de Sau, d'acord? ¿vale? Bueno, ja està. D'acord. Vale. Després, parlaràs amb... Sí. Estres, eh? No, no, que parlaràs amb la setena, però digues, digues. Uh, no, però tornaré a dir el mateix que ara Vull dir que prou, ja vale. Després sí que diré més inútil continuar Recorda-m'ho, ¿vale? vale, vale. que ho diguem l'any que ve eh? que segur, Em sembla que l'última la volen fer en 3D Però bé, és igual ah. I parlant de 3D Atenció. Dues coses que es van estrenar a Sitges uh -huh. Una va ser Toy Story 3D Sí, o sigui la, la primera part de Toy Story Vale? Sí, de 3D. No Toy Story 3, 3D, Ah, vale? ah d'acord, d'acord. O sigui, el que ve, suposo que cap a l'estil com tots els pelis de Pixar, quantes vegades he explicat això ja? bueno, però tu ja vi. Se estrenarà sí Toy Story 3, mm -hmm. vale? En 3 sí, dimensions. Sí. I per no obrir en boca doncs, han estrenat la 1 i la 2. O sigui, estrenaran la 1 i la 2 en 3 dimensions. Això al ci cinema. En cinema. Pagant 10 euros l'entrada. Amb ulleres d'aquelles de, de sol. Està bé. Vale? Sí. És una mica per la canalla que no va veure tota història en el seu moment a la portada del cine. Que s'enganxi i llavors vagi a veure la tercera. Exacte, i sinó per anar pagant allà la tequilla. Déu n'hi ja és això. I una altra pel·lícula que s'estrena, això és amb un altre rotllo ja, eh? Uh -huh. És la taronja mecànica. La Toranja mecànica. mecànica? En 3D? Uh, no, ah. però remasteritzada i de guais. Vale? Ah, molt bé. Uh, aquest any es celebra els 10 anys de la mort de Kubrick uh -huh. i han fet aquesta reedició. I molt també bé. la van passar a Sitges, també una mica perquè van fer l'homenatge a Malcolm McDowell uh -huh. durant la gala de... Bueno, durant la... la l'opertura, uh -huh. com es diu, l'opertura, la inauguració, inauguració. ara. Molt bé. I vam fer l'homenatge i bueno, després vam passar un altre dia a la taronja mecànica, com mai, com mai l'has vist, perquè de fet aquí, clar, aquí, bueno, aquí encara a firmoteca aquesta, aquestes coses, sí, perquè quan es va estrenar la transició mecànica aquí, eh, en una altra època i la gent s'anava a França i aquestes coses sí, sí. i hi censura i això. Uh -huh. Ja la podreu veure com mai l'heu vist. Molt bé. Això so, sí, si estaré veure amb la original. Bueno, de fet, aquesta l'estrenaran a quatre sales de, de Catalunya, avui no l'amoïneu. Segurament com un. Eh? Em traurà com un munt munt per fer... Tío. Però un que, que, que la restrenin ja. Sí, aviam. Que facin com la història de restrenin. És que haurem d'anar de, a descarregar-nos-la per internet per veure-la. No, no, això no es diu. Oh, però és que ho haurem oh, de fer. Oh, oh, no, no. Si no, si però... no la de veure bé, el que has de fer de Barcelona i veure la burro clar que sí, anem tots a Barcelona bueno, que em moro de calor, bueno Sergi ja està, ja ja està, està eh? sí, sí, doncs escolta'm dimecres que ve parlem de més estrenes i, i a veure cap una evoluciona tot plegat al món de cinema es Tan... que... sembla Tan... que ve Thriller aparell. Thriller, és veritat, thriller. el dia 28 dimecres, mira, justament tal dia com avui de quina setmana, s'estrena a les pantalles, però bueno, ja en segon cas ho parlarem, ho parlarem dimecres que veixo. o potser no home, si no ho fotem Preferir no fer-ho. Bueno, ho farem. Vinga, tira sí, la semana que ve. A pali, què faix bé Sergi? Deu. Deu. I ara que hi arriba el fred, segurament al cap de setmana... Um, potser us quedeu a casa, però potser tenim aquesta cosa de dir... Anem a veure què fan pel nostre territori. I per parlar de les propostes del cap de setmana, tenim una setmana més la Laia Llobet. Laia, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bert. Que el fred sembla que acompanya, no? Perquè tot plegat, bona mica de rodonit, una mica tema tardor, tema castanyes, tema carbasses, oi que sí? Sí, la veritat és que el temps ens acompanyen moltíssim. Sí, sí. Mira, en primer lloc tenim la sisena mostra de carbasses que es farà a Sabadell, i es fa només el diumenge, aquest diumenge 25 d'octubre, uh -huh. i serà al matí, serà de dos quarts d'onze a dos quarts de tres. Uh -huh. Coses que podem trobar i podem trobar moltes coses. Podem trobar la venda i exposició de carbasses típiques, amb, com a elements de decoració, uh -huh. productes elaborats a partir de la, de la carbassa. Hi ha la demostració i un concert en instruments que estan fets específicament amb carbassa. Mhm. Uh -huh és força interessant. Pels més petits tenim un talló infantil que on es pot decorar les carbasses també i també tenim un i amb intercanvi de llavors de carbasses per la gent que hi vagi allà. Uh -huh. Entre altres coses podem trobar també carbasses fetes amb ceràmica per, per l'artista Maria Jalader i eh, no bueno, això, vàries degustacions també de carbasses, tot, tot el que vulguis trobar amb la, relacionat amb la carbassa. A més, el, el món de la carbassa és curiós perquè la imatge típica de la carbassa que tenim potser és aquesta, la típica carbassa que hem vist de Halloween, no? Sí. I realment, no sé la varietat de carbasses que hi ha, però potser n'hi ha com 200 varietats diferents i aquí sí que recordo que en, en anys anteriors sí que s'havien fet una exposició dels diferents tipus, sí. més verdes, més estirades, més petites i tal, i, i sí que és curiós, eh, tot el tema de la carbassa, més enllà de tot el que és la decoració, d'aquestes festes americanes, és força curiós. I en aquesta, en principi, no ho trobarem. Uh -huh. Diferents tipus de carbassa que hi ha, diferents mides, diferents menys, colors i, i de tot, no? Una... Uh -huh. ah? Això, si no m'equivoco, és l'espai natura de Caixa Sabadell, no? Sí, sí, sí. La masia de Can Déu, o Can Feu, o Can Feu? Diria que és Can Feu, no, Can Déu. Can Déu? Can, Déu, Can Déu. sí, sí. I sempre <laughs> em confon, tenen aquestes masies amb els mateixos noms, a Sabadell? Sí, sí. <laughs> Exacte. Què més? 3 coses. Tenim la Fira de la Coca i el Mató al Municipal de Montserrat, uh -huh. el, no? el, aquest cap de setmana, els dos dies. Sí. Què hi trobem? No hi faltaran les parades d'artesans amb els millors matons, formatges, mels, coques i a més a més degustació, Albert. Ah. Eh, que ens interessa. El tanto, i tant, i tant que ens interessa. Uh, també hi haurà espectacles al carrer amb pallassos, amb sabanters, amb bastoners, amb grellers i serà més a més tant dissabte com, com el mateix diumenge. Mhm. Uh -huh. I també, el diumenge al matí, hi haurà una trobada dels bars d'en Saires a canviar allà, a un de Montserrat. Vull dir, un cas de setmana fort interessant per, per anar a Montserrat, perquè hi podem trobar-hi ben de tot. Sí, sí, a veure, ens cau una mica més lluny, és ja cap al Bages, però tot i així, la gent que tingui, que tingui aquest paladar gastronòmic que se'n vagi una mica més enllà de, de tot el que és típic d'aquesta època, és a dir, castanyes, boniatos, panellets, etc etc. Sí que pot fer un, un passet. La Norma Vidal la tinc aquí al costat i ha fet cara de, de que li agradés aquesta, aquesta fira, eh, Norma? Doncs sí, sí, la gent que de pet cap allà, sembla mi, eh? Aquesta setmana anirem l'any, no? Sí, tant, per mi sí. Bueno, bueno, no sé. Home, a veure, tot sigui dit, Meli Mató sempre ve, sempre ve de gust prendre, eh, sigui l'època de l'any que sigui. I més és de Montserrat, que és el bo. Sí, sí, exacte, exacte, que és el d'aquí, el, el de la nostra terra, home, clar que sí i pels que, que tinguin més ganes de, de bolets i de castanyes, com uh -huh. dient, també hi ha coses. Hi ha la Festa del Bolet i de les Herbes Remagueres sí. a Castellcarsol, del 23 al 25 d'octubre. Això és a Vallès Oriental. Uh -huh. La festa també durarà dos dies i s'organitza amb diverses activitats, des d'exposicions de bolets fins a un concurs i fins a la degustació també. Uh -huh. A més tenim el tema de les herbes, no? Sí, sí, sí. Hi ha molta gent que, que li interessa. Sí, si no, les típiques fires aquestes medievals, sempre hi ha una pareteta d'aquestes i et juro que aquesta mai està buida, eh, o sigui que... Encanten, sí, realment sí. agraden molt. I tant. coses, tenim les jornades gastronòmiques del Bolet a Cerdanyola del Vallès, uh -huh. la Fira de la Lleganega a Cardona el 25 d'octubre, uh -huh. la Fira dels Bolets i Productes Artesanals a Semiscla de Vallalta, en el Maresme, sí. i qui vulgui castanyes, també tenim el mercat de la castanya, a Vilanova de Prades, a la Conca de Barberà, uh -huh. els dos dies el d'aquesta setmana, i la Fira de la Castanya a Viladrau, o no? A Viladrau? Sí, sí. Es fa aquest cada setmana? També, els dos dies. Vale, veus, és que jo pensava que això es faria la setmana que ve, coincidint amb el, amb el dia de Tots Sants, que es faria tot el, el dia doncs, 30, 31, sembla que és, o 31 i i esperava poder-hi anar, però em sembla que tot plegat aquest cada setmana, tot junts, em sembla mica serà bastant complicat, eh? La veritat és que sí, però bueno, per la setmana que ve també en tenim altres coses que també són interessants. Vale, vale perfecte, doncs si la setmana que ve ja parlarem. Abans, però per Valls també hi havia alguna cosa, oi, Laia? Per Valls hi ha la festa major, bueno, la festa la festivitat de Sant Úrsula. Què uh -huh. hi trobem? En aquesta festivitat, doncs, ja des de foc, el dissabte al vespre, i ha els diables de Valls que, que fan un, un seguit d'activitats. També hi ha, si no m'equivoco, exposicions... I, I ja veia, estem en diverses temes el cap de setmana. Déu-n'hi-do. Doncs bueno, escolta'm, qui s'avorreixi aquest cap setmana també és per qui vol, eh? Perquè déu nhi les coses que té per escollir. I tant, ja en valrem diverses. Sí, sí. Doncs molt bé, Laia, ara parlarem amb el Xavier a veure quin temps ens espera aquesta cap setmana, però de moment sabem que un abric sí que l'haurem d'agafar, eh? Això segur. Molt bé. Nos doncs, Laia, veiem dimecres que ve. Molt bé, fins dimecres. Adéu-siau. Adéu. dit Adéu i doncs, fet, Javi assegura, molt bona tarda. Analitzarem què passarà aquest cap de setmana, quina temperatura tindrem per anar per les diferents fires que ens ha explicat la Laia, però abans, fer una mica una repassada del que ha estat el temps aquests últims dies. Doncs sí, perquè ho haureu notat que de cop heu canviat l'armari d'estiu a iberga i de bé. Uh -huh. ja, I tant, i tant. Angostipats de dojo, temperatures basses, massa baixes i tot per l'època, perquè recordem que aquí a Saranyola, la població veïna, el PTB van registrar una temperatura de 4,4 graus el dijous de la nit, si no ho dic malament. 4,6 una altra i 6 graus una altra nit. I aquests 6 graus s'han repetit algunes nits. O sigui, hem passat de mínimes de gairebé 17-8 graus a de cop, 4 i 6, vull dir. I això què és degut? Home, això és degut doncs, que, com vaig dir la setmana passada, l'anticiclòs va col·locar per les Illes Britàniques i Escandinàvia, va baixar una pertorbació al centre d'Europa, i de retruc, aquí ens afectaven no en pluges sinó en ambient sec, però amb una gregalada bastant marcada que ha portat tramuntana i molt fort a l'Empordà, amb ratxes superiors als 100 km per hora en alguns sectors i aquí es ha manifestat doncs, en forma d'això de vent moderat no fort, però sobretot amb una baixada bastant brusca de les temperatures que a la nit ho notàvem molt i durant el dia, tot i fer sol no pujaven dels 17 graus mm -hmm. o sigui una... la primera entrada de nord de la temporada, que ja tocava i, I, vaja, és la tònica que hem seguit aquests dies. Uh, L'únic que ara, com heu vist, ja s'ha tornat a trencar perquè hem tingut una nova perturbació, no del nord, sinó de l'oest. És a dir, més humida i més, més càlida. Les temperatures han pujat, mínimes que, amb aquesta nubuliget que tenim, doncs es queden amb 12 graus, 11 aquí al Vallès. I, doncs, destacar, doncs, que mentre algunes zones encara ahir no ploïa, perquè, per exemple, en les zones de l'Empordà, que encara s'esperava pluja, Mm, pobres, encara no en tenen i déu ni de la sequera que arrosseguen i vaja, aquí al Vallès hem recollit uns 25 litres només ahir, o sigui encara no tenim les dades d'avui però només uns 25 litres a moltes poblacions del Vallès sí. i vaja, zones com el Bages, Berga zones d'aquestes també han tingut l'igualada han tingut també precipitacions una mica destacades mm -hmm. aquí vam notar-ho ahir sobretot a les 7 del matí tothom ens ho diu que va caure un fort patac d'aigua i, i ja hem tingut aquests litres avui ha, ha començat a ploure també però tingut, estem tenint una treva i és que els mapes indiquen que de nou demà tindrem una nova tongada prominent del, de l'Atlàntic d'aigua és a dir, més pluja sobretot al centre del país i aquí al Vallès també esperem més aigua i sobretot a partir de migdia al migdia tindrem pluges a tot el país esperem que l'hem portat també perquè ja toca, com hem dit i ve aquesta serà l'última tongada d'aigua perquè a partir de divendres després d'aquestes de, precipitacions, que al dimecres ja farem compte d'aviam quanta precipitació hem recollit al final, doncs a partir de divendres l'anticicló del sud d'Àfrica torna a pujar cap a Catalunya, se'ls situa ben al damunt i no sembla que ens vulgui deixar uns quants dies. Uh -huh. Sembla que, bé, bueno, tot plegat comportarà temperatures més altes i sobretot, sobretot, compte perquè torna, no calor, però torna l'abonança. O sigui que tot aquell que hi hagi engegat la calefacció ja, ja la pot estar tancant un altre cop, no? Depèn de les zones del país, no perquè a la nit l'haurà d'obrir perquè a les nits continuaran fredes i més amb un anticicló, però, però vaja, cada dia compte perquè podem tenir temperatures superiors als 20 graus, o sigui que, que el temps està boig, és tardor, i, i ja diem, això es mantindrà tot el cap de setmana, l'única excepció al vessant del Pirineu que amb, amb aquests vents que encara hi haurà allà de component oceà uh, atlàntic, perdó, de l'oceà atlàntic i del Cantàric, doncs encara tindran fluxos humits i encara poden haver algunes precipitacions intermitents al llarg de tot el cap de setmana. No la resta del país, sol, no és algun intervent de núvol per ser bonic, i ja diem, temperatures a l'alça, que la setmana que ve sempre es mantenen. Mm. El futur, què ens espera? Doncs, Albert, tenim els famosos esplomalls, un, un altre cop. Sí, recordem, per qui no s'ha recordat l'any passat, que són els esplomalls que neixen a, a, a, al costat del riu, de la Riera, la Riera sí. que ens indiquen, segons la seva mida, si la temperatura de l'hivern serà més alta o més baixa. Què han sortit? Doncs aquest any, de moment, han sortit mitjans, alguns petits, una mica més petits, però vaja, sembla que, com l'any passat, vam tenir un hivern molt fort, que ja m'anunciaven els, els plomalls, aquest any es presenta un hivern més tranquil, més normal, amb entrades d'aerar fred, no exagerades, o sigui, potser veiem navar aquí al Vallès, però, però com no se sap mai, això? I el que sí que sabem és que... Pinta el novembre humit, de moment. novembre humit. Sí, tot i que també els últims mapes sembla que indiquin que començarà amb un biciclou, però vaja, els, els mapes a llarg termini indiquen uh, un novembre humit. I ja diem, la, la bastant més casolana, més pagesa, ens diu que l'hivern serà normal, amb fred normal i precipitacions normals. O sigui que, res de l'altre món, això ja ho anirem veient, aviam com va. Sí, sí. I, a veure, de moment això, a passar aquesta nova tongada d'aigua, que ja fa falta, i ja sabeu, a partir del cap de setmana, bonança -se, durant tot el dia. Doncs molt bé, Xavier Segura, ens veiem dimecres que ve. Vinga, bé, fins ixinecres. adéu I fins aquí el Ràdio Metropol d'aquesta setmana que com sempre us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Laia Llobet i Albert Segura amb alguns problemes de salut per si algú no havia notat encara. Avui us recordem de nou que aquest cap de setmana toca endarrerir els rellotges una hora per tal d'adaptar-nos a l'horari d'hivern, de manera que les 3 de la matinada de diumenge tornaran a ser les dues que ningú es despisti. I parlant de salts en el temps, avui acabarem amb un revival un tema de Roxet titulat Stars, que ha sortit mentre remenàvem compactes de l'armari de casa i que ens ha dut a finals dels 90. Aviam si a vosaltres també us el mateix. Que tingueu una molt bona setmana. i no et tusi el mercat de Mules.